Elegia oului, a noua Într-un nou negru mă las încălzit De așteptarea zborului locuind în mine Stă unul lângă altul, nedezlipit Sinele lângă sine Sentimentul unei aripi încurge în spinare Senzația de ochi își caută o orbită o, tu, întuneric mare, tu, dezgustată naștere încremenită! S-a așezat pe mine o idee și mă clocește maternă. Acum tot ceea ce este e rotunda, căldură și fermă. Sare din mine un fel de plisc în toate părțile și deodată. Refuză să fie un obelisc șira intimă curbată. Sparg coaja pielii mele, arsă, lipită de-a dreptul pe suflet, ca să-mi rămână neîntoarsă întâia încercare de umblet. Soarcojile negre, oho, mai mare mă aflu și nezburat, lipit de acel încotro cu o boltă de jur împrejur adăugat. Scot ochi cu priviri reale la dreapta, la stânga, în sus și în jos Născând șir de regi animale Care știu cum se moare frumos. Întind și-o de os, irizată, Atinge negrul concav. Sarcojile negre deodată Și iată-mă, iarăși suav, Închis într-un nou mult mai mare, Clocit de o idee mai mare, și jumătate, pasăre jumătate într-un joc cu pași pefurate. Ou mare, silabă răcnită într-o perpetuă creștere smulsă, fără tavan stalactită sedusă. Ouă concentrice, negre, sparte fiecare pe rând și în parte. Pui de pasăre respins în zbor, străbătând ou după ou, din miezul pământului până la alcor, într-un ritmic dilatat ecou. Sinele încearcă din sine să iasă, ochiul din ochi și mereu însuși pe însuși se lasă ca o neagră ninsoare de greu. Dintr-un nou într mai mare, la nesfârșite naști, nezburată aripă. Numai din somn se poate trezi fiecare, din coaja vieții, niciunul, niciodată. Autor Nikita Stănescu Lectura Maya Martin